собі голову в якусь гілку, ніж побачити щось жахливе. Коли вона, спотикаючись, нарешті подолала дерев'яний місток, з грудей її вирвався довгий, приривчастий подих полегшення. «Ну що, ніхто тебе не схопив?» – беземоційно запитала в неї Мерил. «О, -ме Мерил!» – вистукуючи зубами, ледве вимовила Н. «Я задовольнятимуся з, -з, з звичайними місцями після цього». Розділ 21. Нове віяння в кулінарному мистецтві. Справді, все життя складається і зустрічі, і розставань, як каже пані Лінд. Завважила енсумно, поклавши в останній день червня свою грифельну дощечку та книжки на кухонний стіл і витираючи почервонілі очі мокрим від сліз носовичком. Як доречно я сьогодні взяла ще один носовичок. У мене було перечуття, що він мені знадобиться. Я й не підозрювала, що ти так любиш пана Філіпса. Це ж треба. Знадобилося аж два носовички, щоб оплакати його відставку, іронічно сказала меру. Гадаю, я плакала не тому, що дуже люблю його, розмірковувала Н. Просто заодно з усіма іншими. Почала Рубіт жиліз, хоч завжди заявляла, що терпіти пана Філіпса не може. Та щойно він встав, щоб сказати свою прощальну промову, розридалася. За нею всі дівчата почали плакати, одна за одною. Я намагалася втриматись мерил. Згадати, як пан Філіпс звелів мені сісти поруч з, гіл... поруч з хлопчиком і, як написав на дошці, «Н» замість Анни. І як сказав, що не бачив нікого тупішого за мене в геометрії. І сміявся з моїми орфографічними помилками. І всі ті випадки, коли він був такий противний та уїдливий, але чомусь, Мерил, мені не вдалося. Тому довелося заплакати. Джейн Ендрюс цілий місяць запевняла, як їй тішить, що пан Філіпс йде. Тому й сльозинки не проллє через це. Але виявилося, що вона навіть гірше за нас усіх. Їй додатково довелося взяти на собичок у брата. Хлопчики, зрозуміло, не плакали. О, Мерил, це була жахлива сцена. Пан Філіпс проголосив чудову прощальну промову, яка починалася словами: Настав для нас час розлуки. Це було надзвичайно зворушливо. І в нього теж стояли сльози в очах Мерел. О, мені було так важко на душі. Я картала себе за те, що базікла на уроках, малювала на нього карикатурне, на грифельній дощечці і потішалася над ними присі. Навіть пошкодувала, що не була зразковою ученицею, як Міні Ендрюс. У неї совість чиста. Дівчата плакали дорогою додому. Террі слон повторювала ще кілька хвилин. Настав для нас час розлуки. І від цього ми знову починали плакати. Мені страшенно сумно, Мерл. Але хіба можна залишатися у вирі горя, коли попереду два місяці канікул? Правда не можна, Мерл? Крім того, ми зустріли нового священика з дружиною. Вони їхали зі станції. Тож, попри всю мою печаль через розставання з паном Філіпсом, я не могла втриматися, щоб не виявити певний інтерес до нового священика. У нього дуже гарненька дружина. Вона, звичайно, не царственно-прекрасна. Я вважаю, це було б навіть недоречним. Священник не повинен мати царственно-прекрасну дружину, бо міг би цим подати поганий приклад. Пані Літт каже, що дружина священника у Ньюбриджі подає поганий приклад тим, що занадто модно одягається. Дружина нашого нового священника була в лакитній мусліновій сукні з чарівними рукавами-буфами і в капелюшку, прикрашеному трояндочками». Джейн Ендрюс сказала, що на її погляд рукава з буфами – занадто світський одяг для дружини священника. Проте я не стала судити її так на милосердно, бо добре знаю, як це – пристрасно бажати такій рукава. Крім того, минуло ще дуже мало часу відтоді, як вона стала дружиною священника. І ми повинні брати це до уваги, правда? Вони збираються пожити в пані Лінд, поки ремонтується пасторський будинок. Якщо Мерл, відправившись того вечора до пані Лінд, керувалася ще якимись мотивами, крім відкрито заявленого бажання повернути візерунок для стьобаної ковдри, який брала минулої зими, то на її виправдання можна сказати, що таку милу слабкість виявила більшість жителів Ейвонлі. Не одна річ, яку пані Лінд позичила своїм сусідам, часом навіть і не очікуючи знову її побачити, повернулася того вечора своїй господині. Новий священник та ще з дружиною, був предметом законної цікавості в тихому маленькому селищі, де сенсація – рідкість. Старий священник, пан Бентлі, в якого Енн розпізнала відсутність уяви, служив тут 18 років. Він був удівцем, коли приїхав сюди, і удівцем залишився, попри той факт, що у своїх плітках місцевій кумасі постійно одружували його з тою чистою жителькою. Кілька місяців тому... Він подав у відставку і поїхав з Ейвенлі до щирого шкодування своїх парафіян, які, попри його раторські недоліки, перейнялися до нього глибокою прихильністю. Відтоді місцеві парафіяни мали змогу побачити і послухати різних кандидатів на місце пастора і тимчасових заступників, які приїжджали в неділю виголосити пробну проповідь. Їх відхиляли відповідно до думки батьків і матерів громади, але маленька рода дівчинка – яка тихенько сиділа в церкві на старій лаві Кадбертів, також мала про них свою думку. І розлого обговорювала це питання з Меттю, бо Мерл принципово не критикувала священників. «Гадаю, що пан Сміт не на своєму місці Меттю», остаточно підбивала підсумки Н. «Пані Лінд каже, що в нього погана дикція, але мені здається, що його головний недолік такий самий, що і в пана Бентлі, відсутність будь-якої уяви». А в пана Тейрі Її занадто багата, і він дає їй волю зовсім як «я з лісом приводів». Крім того, пані Лінд каже, що його теологія непереконлива. Пан Грешем дуже хороша людина, до того ж дуже релігійний, але він розповідав багато кумедних історій і смішив людей у церкві. Він не вселяв до себе поваги. А всі мають відчувати повагу до священника, правда, Метю? Мені здавалося, що пан Маршал безперечно привабливий, але пані Лінд каже, що він не одружений, і навіть не заручений, а вона спеціально дізнавалася. На її думку, це неприпустимо, щоб в Вейвенлі з'явився молодий неодружений священник, бо йому довелося б шукати дружину серед своїх парафіянок. А це могло викликати непорозуміння непорозумінні неприємності. Пані Лін дуже далекоглядна жінка, ви згодні, Меттю? Я дуже рада, що вибрали пана Алана. Мені він сподобався, бо його проповідь була цікавою, а молився він від душі, а не так, ніби за звичкою. Пані Лінд каже, що й у нього є недоліки. Та хіба можна отримати священика без недоліків за 750 доларів на рік? У всякому разі його теологія переконлива, бо вона дуже докладно розпитала його про всі важливі нюанси релігійної доктрини. І знає сім'ю його дружини. Це люди, гідні поваги. А жінки – прекрасні господині. Пані Лінд каже, що переконлива теологія в чоловіка і уміння вести господарство дружини – Ідеальне поєднання для сім'ї священника. Хай там як, але містечко Ейвонлі зустріло симпатичне молоде подружжя, у якого ще не закінчився медовий місяць, як добрих друзів. І старим, і молодим подобався щирий, бадьорий молодий чоловік і його весела, ласкава юна дружина. Ена одразу полюбила пані Алан, в якій знайшла ще одну споріднену душу. «Пані Алан – справжня чарівність і чудова вчителька. Я зрозуміла це вже з перших хвилин заняття» оголосила вона, повернувшись з надійної школи. Найбільше потішило її розуміння, що не тільки вчитель має право ставити запитання. А ви ж пам'ятаєте, Мерл, мої думки з цього приводу? Я запитувала найбільше. У мене великі здібності ставити запитання, Мерл. Не сумніваюся, коротко і виразно зазначила та. Більше ніхто ні про що не питав, крім Рубі Джиліс, яка поцікавилася, чи буде цього року пікнік. Гадаю, це запитання додеречне – Бо воно ж ніяк не пов'язане з уроком. Ми читали з Біблії про Даниїла у рові з левами. Але пані Алан тільки усміхнулася, відповівши, що, напевно, пікнік буде. У пані Алан приваблива усмішка і такі вишукані ямочки на щічках. Як би мені хотілося, Мерл, теж мати такі ямочки. Я вже далеко не така худезна, якою була, коли сюди приїхала. Але ямочок у мене ще немає. Якби в мене були ямочки, можливо, я змогла б позитивно впливати на людей». Це пані Алан сказала, що нам слід завжди намагатися позитивно впливати на інших людей. Вона так мило про все говорить, я навіть і не знала раніше, що релігія – така радісна річ. Завжди думала, що це щось на зразок меланхолії. Проте релігія пані Алан, зовсім не така, і мені захотілося стати такою християнкою, як вона, а не такою, як пана Белла. «Недобре так говорити про пана Белла», – суворо сказала Мерл. «Пан Белл дуже хороша людина. Отак, От звичайно, він хороший», – погодилась Енн. Але не схоже, щоб це приносило йому якесь задоволення. Якби я могла бути хорошою, то співала і танцювала цілими днями, бо мені було б так приємно від цього. Вважаю, що пані Алан надто доросла, щоб співати і танцювати, та це, ймовірно, неприйнятно для дружини священника». Але я просто відчуваю, що їй приємно бути християнкою, і що вона була б християнкою, навіть якби могла потрапити на небеса і без цього. «Треба запросити пана і пані Алана на чай», – сказала Мерил задумливо. «Вони вже майже в усіх побували, крім нас. Дай на подумати. Мабуть, наступна субота – підхожий день. Але ні слова меті про гостей, бо знайди привід, щоб дриминути з дому». До пана Бентлі він звик, але знайомство з новим священником – це я наперед знаю – вважатиме занадто важким випробуванням. А вже дружина налякає його до смерті. Буду німа, як могила, запевнила Енн. О, Мерл, ви дозволите мені спекти пиріг? Мені так хочеться зробити щонебудь для пані Алан, а ви ж знаєте, що з випічкою я справляюся вже непогано. Добре, можеш спекти листковий пиріг, погодилась Мерл. Два дні поспіль у зелених дахах йшли великі готування. Пригощати чаєм священника та його дружину було серйозним і важливим заходом, тож Мерл рішуче налаштувалася не дати іншим місцевим господаркам її затьмарити. Своєю чергою Ен перебувала в неймовірному збудженні. Увечері напередодні вони з Діаною обговорювали майбутню подію, сидячи в сутінках на великих червоних валунах біля потічка Дріади і роблячи у воді райбіржні розводи прутиками, просоченими сосновою смолою. «Усе вже готове, Діано, крім мого пирога, якого спечу вранці, і пісочного печива, яке Мерил зробить прямо перед приходом гостей. Запевняю тебе, Діано, ми з Мерил добряче напрацювалися за два дні. Це така відповідальність приймати в себе сім'ю священника. Я ніколи не стикалася ні з чим подібним. Бачила б ти нашу комору. Там є на що подивитися». Холодець скурчати, холодний язик, два види желе, червоне і жовте, збиті вершки, три види пирогів, лимонний, вишневий, фруктовий, печиво трьох сортів і знамените варення мерил з жовтих слив, яке вона тримає спеціально для священників, і фунтовий пиріг, хліб свіжий черствий на випадок, якщо у священника поганий шлунок. Пані Лінд каже, що у священників зазвичай погане травлення. Проте, гадаю, пан Алан, це занадто мало був священником, щоб це могло позначитись на ньому. Я просто холодію, тільки не подумаю про мій листковий пиріг. О, Діана, якщо він не вдасться? Минулої ночі мені снилося, що мене всюди переслідує домовик з величезним листковим пирогом замість голови. Усе буде добре, запевнила Діана, завжди готова втішити своїх друзів. Повір мені. Той пиріг, який ти спекла минулого тижня, а ми разом їли в пустилі неробства. Був просто чудовий. Так, але в пирогів така жахлива особливість, що вони не вдаються саме тоді, коли дуже хочеш, щоб вийшло якнайкраще. Зітхнула Ен, відпускаючи в плавання добре просягнуту смолою гілочку. Гадаю, мені потрібно покластися на проведіння, а також не забути покласти борошно. О, дивись, Діана, яка чарівна веселка! Як вважаєш, чи візьме її собі на шарф Дріада, коли ми підемо звідси?» «Ти ж знаєш, що Дріад не існує», – сказала Діана. Її мама теж випадково дізналася про лісприводів і дуже сердилася, тож Діана вирішила утриматися від подальших протяг фантазій і відмовилась навіть культивувати віру в нешкідливих Дріад. «Але так легко уявити, що вони існують», – сказала Енн. «Щовечора перед сном я виглядаю з вікна і дивлюся, чи не сидить тут Дріада» розчісуючи локони і видивляючись у воду, як у дзеркало. Іноді вранці я шукаю сліди її ніжок на росяній траві. «О, Діана, не відмовляйся від віри в дріад!» Настала середа. Ен встала зі сходом сонця, бо було занадто збуджено, щоб спати. Напередодні ввечері вона промочила ноги, чим нажила нежитю. Проте того ранку навіть знаєшчо важча хвороба не змогла б позбавити її інтересу до кулінарних справ. Після сніданку вона приступила до приготування пирога, а коли нарешті поставила його в духовку і закрила дверцята, то глибоко зітхнула. «Я впевнена, що цього разу я нічого не забула, мерил. Але, як гадаєте, він підійметься. А раптом порошок для печива не надто хороший. Я взяла з нової бляшанки. Пані Лінд каже, що в наші дні, коли кругом обман, не можна бути впевненим у якості продуктів. Уряду слід було б невідкладно зайнятися цією справою, але вона, ймовірно... Від консерваторів цього не дочекається. Мерла, якщо пиріг не підійметься? У нас і без нього всього досить, – безпристрасно відповіла на це Мерл. Але пиріг не тільки піднявся, а ще й вийшов з печі таким повітряним, як золотиста піна. Енн, зашарівшись від захвату, змастила коржі яскраво червоним жиле, склала їх разом і вже уявила, як пані Аллан із задоволенням з'їдає шматочок. І, можливо, навіть попросить іще. «Ви, звичайно, самі дістанете парадний сервіз Мерл», – сказала вона. «А мені можна прикрасити стіл папоротями й дикими трояндочками?» «Гадаю, це зайве!» – фиркнула Мерл. «Головне, щоб їжа була смачною, а не всякі там прикраси та інші дрібниці». «Пані Баррі прикрасила свій стіл», – відповідала Ен, яка не зовсім була позбавлена мудрої підступності змії. Священник зробив їй вишуканий комплімент, сказавши, що це насолода для погляду, так само як і для смаку. Ну добре, роби як хочеш, погодилася Меріл, яка твердо вирішила не дати нікому себе перевершити. Тільки не забудь залишити на столі місце для страв. Ен постаралася на славу. Так прикрасила стіл, що пані Барі і приснитися не могло. Трояндочки й папороть та художній смак перетворили стіл на витвір краси. Тож священних з дружиною в один голос почали захоплюватись чудовим оздобленням. Це заслуга Н. визнала завжди справедлива Мерл, а Н відчула, що прихильна усмішка пані Алан майже не щастя на цій землі. Мед'ю теж сидів за столом, і як вдалося заманити його сюди, було відомо лише про ведінню та Н. Напередодні цього дня ним панувала така боязкість і нервозність, що Мерл вже махнула рукою. Зате за справу взялася Н. І тепер він у своєму найкращому костюмі та білій сорочці сидів за столом і навіть відчував задоволення від розмови зі священником. Щоправда, не сказавши що при цьому і слова, проте цього від нього ніхто й не очікував. Усе йшло як по маслу доти, поки не подали листковий пиріг Енн. Пані Алан, на тарілці якої вже зібралося чимало різних закусок, подякувала і відмовилась. Проте Мерл, помітивши розчарування Енн, сказала усміхнувшись – «Ви повинні спробувати шматочок, пані Алан. Ен старалася, спеціально для вас». «О, в такому разі я обов'язково скуштую», – засміялася пані Алан, взявши собі пухкий трикутничок. Те саме зробили священники Мерл. Пані Алан відкусила шматочок і на миті її обличчя не було спантиличеного виразу. Щоправда, не сказавши й слова, повільно жувала. Мерл одразу помітила зміну в її настрої і поспішила спробувати поріг сама. Ен Вигукнула вона: "Боже мій, та що ти поклала в пиріг? Нічого, крім того, що потрібно за рецептом, Мерл", навзаєм голосно сказала Ен зі страдницьким виглядом. "Не вже не смачно. Не смачно, це просто жах, що таке, пані Алан, не намагайтеся це їсти. Ен, спробуй сама. Що ти туди додавала? Ванілін?" відповіла Ен, спробувавши й одразу спалахнувши від сорому. "Тільки ванілін. О, Мерл, це, мабуть, через пекарський порошок. Я так і думала, що цей порошок... До чого тут порошок? Принеси мені негайно баночку з ваніліном, який ти використовувала». Ен кинулася до комори і повернулася з баночкою, до половини наповненою якоюсь коричневою рідиною та з написом на жовтій тикетці «Кращий ванілін». Мерел відкрила її і понюхала. «Господи, помилуй, Ен, ти додав в пиріг розчин для витирання». Минулого тижня я розбила пляшку з цими ліками і перелила те, що залишилося в порожню баночку. Звичайно, тут я сама частково винна, бо мала попередити тебе. Але, Боже мій, чому ти не понюхала?» Енн залилася сльозами від подвійного приниження. «Я не могла. Мене нежить». Її охопив такий відчай, що вона, здавалося, за секунду дісталася своєї кімнати в Мезоніні, впала ниць на ліжко і розридалася, як людина, яка навіть і не хоче, щоб її втішали. Та незабаром на сходах почулися легкі кроки, і хтось увійшов до кімнати. «О, Мерил, схлипувала Емі, підіймаючи голови. «Я зганьбила себе навіки. Я ніколи не зможу загладити свою провину. Про це довідуються всі. Все завжди стає відомо вейвонлі». «Діана запитає мене, як вдався мій пиріг. І мені доведеться сказати їй правду. Не мене завжди показуватимуть пальцем, як на дівчинку, яка поклала в пиріг рідину для ветерання». «Гіл?» Хлопчики в школі, без кінця над цим сміятимуться. О, Мерил, якщо у вас є хоч крапля християнської жалості, не кажіть мені, що я повинна спуститися і вимити посуд. Я помию все, коли священник з дружиною підуть, але я просто не в змозі поглянути в обличчя пані Аан. Може, вона думає, що я намагалася її отруїти? Пані Лінд каже, що вона знала дівчинку-сироту, яка намагалася отруїти свою благодійницю. Але ж рідина для витирання це не отрута, а ліки. Скажіться, це, пані Алан, Мерл!» «Краще встані, скажи їй це сама!» – пролунав веселий голос. Енн схопилася і побачила, що біля її ліжка стоїть і усміхається сама пані Алан. «Мила моя дівчинко, не потрібно так плакати!» – сказала вона, щиро засмучена трагічним виразом обличчя Енн. «Це просто смішна помилка і з будь-ким таке могло трапитися!» «О ні, таке може трапитися тільки зі мною!» – сказала Енн розпачливо. А я так хотіла, щоб пиріг вдався. Заради вас, пані Алан. Я знаю, дорога. Тому, будь певна, дуже ціную твою доброту і твої старання не менше, ніж якби він вдався. Ну, не потрібно більше плакати. Ходімо вниз і ти покажеш мені свій квітник. Пані Катберт каже, що в тебе є своя клумба. Я хочу подивитися, бо дуже цікавлюсь квітами. Ен дозволила себе втішити. Їй здавалося справжньою милістю провидіння, що пані Алан споріднена душа. Ні слова не було більше сказано про пиріг з рідиною для витирання, а коли гості пішли, Енн визнала, що вечір минув набагато приємніше, ніж вона могла очікувати з огляду на цю жахливу подію. Проте вона глибоко зітхнула перед тим, як сказати таке. «Мерл, хіба не приємно подумати, що завтра настане новий день, впродовж якого не буде зроблено жодних помилок?» «Я впевнена, ти їх зробиш багато», – не погодилася з нею Мерл. У цьому з тобою ніхто не зрівняється. «Я і сама це знаю», – визнала Ен сумно. «Але ж ви помітили, що в мене є одна хороша риса? Я ніколи не роблю одну і ту саму помилку двічі. Не знаю, чи багато в тому користі, як ти завжди продумуєш щось новеньке. Ох, хіба ви не розумієте, Мерл, повинна бути межа помилкам, які може зробити одна людина, тож коли я до неї дійду, тоді назавжди з ними покінчу». Дуже втішно про це подумати. Хай буде так. А тепер віднеси цей пиріг свиням, сказала Мерл. Таке не може їсти жодна людина, навіть Джеррі Болот. Розділ 22. Запрошення на чай для Н. Ну а тепер, чому в тебе очі так сяють? Запитала Мерл, щойно Н повернулася додому з пошти. Знайшла ще якусь споріднену душу. Справді, хвилювання огортало дівчинку, не мов хмара, світилося в її очах, осявала кожну рису обличчя. Вона легкими кроками пробігла стежкою, не фея, яку несе вітром серед м'якого сяйва сонячних променів і ледачих тіней серпневого вечора, що опускався на цей світ. Ні, Мерл, але... та чи повірите? Мене запрошують завтра на чай до будинку священника. Пані Аллан залишила для мене на пошті цей лист, тільки погляньте, Мерл, пані Ані ширлі зелені дахи. Вперше в житті мене назвали панна. О, мене таке тремтіння пронизало, я навіки збережу цей спогод у серці серед моїх найдорожчих скарбів. Пані Анна казала мені, що збирається по черзі запрошувати до себе на чай усіх учнів зі свого класу недільної школи, сказала Мерил, незворушно приймаючи звістку про цю чудову подію. І зовсім немає причини так збуджуватись. Навчися спокійніше реагувати на такі речі, дитинко. Але для Ен це означало б змінити свою натуру. Усе і дух, і вогонь, і росу, всі радощі й прикрощі життя вона переживала із потроєною силою. Мерил це відчувала, тому непокоїлась, усвідомлюючи, що життєві злети й падіння важко зачіпатимуть цю поривчисту душу. Водночас не брала до уваги те, що здатність так сильно радіти дарункам долі може знадлишком відшкодувати всі печалі. Мерл вважала своїм обов'язком спонукати н до врівноваженості, однак це все одно, що зупинити сонячний промінь, який грає на поверхні струмка. Тож Мерл сумно визнавала, що всі її старання були марними. Варто було якимсь гаряче, жаданим надіям або планам зазнати невдачі, і Ен занурювалася в безодню горя. Здійснення бажання підносило її на запаморочливі висоти захвату. Мерил вже майже починала втрачати надію коли-небудь перетворити свою вихованку на зразкову дівчинку зі скромною зовнішністю і гарними манерами. Їй не спадало на думку, що насправді саме така Енн подобається їй набагато більше за уявний ідеал. Того вечора Енн пішла спати сумна й мовчазна, бо особливо гаряче бажала ясної погоди, а Метю голосив, що вітер повертає на північний схід і завтра радше дощітиме. Шелест тополевого листя біля будинку турбував її своєю схожістю на стукіт дощових крапель, а неясний віддалений гуркіт затоки, до рівномірного ритму, якого вона із захопленням прислухалася в інші дні, тепер здавався їй передвісником грози й нещастя. Н здавалося, що ранок ніколи не настане. Але все на світі має кінець, навіть ніч, напередодні чаювання в будинку священника. Ранок, всупереч прогнозам медію, стояв ясним, тому настрій в Н піднісся до небес. «О, Мерл, щось таке в мене на душі сьогодні, що змушує любити всіх, кого я бачу!» Гаряче вигукнула вона, коли мила посуд після сніданку. «Ви не уявляєте, якою доладною я почуваюся! Хіба не чудово було б, якби так залишилися назавжди?» «Гадаю, що могла б стати зразковою дівчинкою, якби тільки мене щодня запрошували в гості!» «Але, о, Мерл, адже це також дуже урочиста подія! Я так хвилююся! А якщо зі мною щось піде не так?» Ви ж знаєте, я нікого не палачаю в гостях у священника і не впевнена, що знаю всі правила етикету, хоч відтоді, як приїхала сюди, уважно вивчаю такий розділ у журналі «Вісник сім'ї». Мені стає зле від того, що зроблю якусь дурницю або забуду, що маю зробити. Наприклад, чи не мавитон це? взяти другу порцію чогось, якщо дуже хочеться? Усі твої труднощі, Енн, через те, що ти занадто багато думаєш про себе. Тобі потрібно подумати про пані Алан, про те, що буде їй неприємніше, – слушно порадила Мерл. Енн миттєво її оцінила. Майте рацію, Мерл, я постараюся зовсім не думати про себе. Очевидно, Енн вдалося пройти через цей візит без будь-яких серйозних порушень етикету, бо в сутінки, коли величезне високе вечірнє небо запалало сяєвом шафранових і рожевих хмар, вона повернулася додому радісна і блаженно щаслива. Сівши на великій плиті червоного пісковику біля кухонних дверей і поклавши свою втомлену кучеряву голівку мерел на коліна, вона взялася за свою розповідь. Прохолодний вітерець прилітав з широких, ще не голих полів, з порослих соснами пагорбів, що височили на заході і шумів у тополях. Велика ясна зоря висіла над садом і світляки пурхали над стежкою закоханих, то гублячись у папороті, то з'являючись знову. Енн стежила за ними, поки говорила, і відчувала, що і вітер, і зірки, і світляки – все зливається разом у щось невимовно солодке і чарівне. О, Мерл, я неймовірно чарівно провела час. Відчуваю, що жила недарма, і завжди це відчуватиму, навіть якщо мене ніколи більше не запросять на чай до жодного священника. Коли я прийшла, пані алан зустріла мене біля дверей. На ній була вишукана сукня з блідорожевого серпанку та численними воланами рукавами до ліктя. Вона виглядала, як серафим. Гадаю, Мерл, добре було б мені стати дружиною священника, коли виросту. Така людина, мабуть, не звертатиме увагу на моє руде волосся, бо він не повинен думати про мирські речі. Проте дружина пастора, звичайно, повинна бути від природи гарною, а я такою ніколи не буду». Тож не варто про це й мріяти. Деякі люди хороші від природи, ви ж знаєте, а інші – ні. На жаль, мені випало належати до інших. Пані Лінд каже, що я сповнена первородного гріха. Тож, очевидно, попри всі мої старання бути хорошою, я ніколи не досягну такого успіху, як ті, які хороші від природи. Мабуть, це так само, як з геометрією. Та чи вам не здається, що прагнення чогось теж має значення? Пані Алан з тих, які від природи хороші. Я люблю її пристрасно. Розумієте, є такі люди, як Медіо і пані Алан, яких можна полюбити відразу і без жодних зусиль. А є інші, як пані Лінд. Щоб їх полюбити, треба дуже старатися. Знаєш, що повинен їх любити, бо вони так багато знають і так багато роблять для церкви, але доводиться весь час собі про це нагадувати, а то забуваєш. Крім мене, в гостях у пані Алан була ще одна дівчинка, яка ходить до школи у White Sands. Її звуть Лоретта Бредлі. Вона дуже мила. Не зовсім споріднена душа, душе, розумієте, але все одно дуже мила. Чаювання було таке вишикане і, здається, мені вдалося дотриматися всіх правил етикету. Після чаю пані Алан грала на роялі і співала, і нас з Лореттою вмовила заспівати. Пані Алан каже що в мене хороший голос і запросила співати в хорі надільної школи. Ви не можете уявити, яке мене пронизало тремтіння від однієї цієї думки. Я так хотіла співати в хорі разом з Діаною, але боялася, що не варто й мріяти про таку честь. Лореті довелося рано повернутися додому, бо сьогодні в готелі Вайтсенса має відбутися великий концерт, і там доступатиме її сестра. Лоретта каже, що американці, які зупиняються в готелі, Влаштовують щодва тижні благодійний концерт, збираючи кошти для лікарні в Шарлоттауні і запрошують до участі в ньому жителів. Лоретта сподівається, що їй теж запропонують. Я тільки подивилася на неї з захопленням. Коли вона пішла, ми сердечно розмовляли з пані Алан. Я їй все розповіла про пані Томас і близнюків, про Кеті Морес і Віолетту і про те, як приїхала в зелені дахи і про труднощі з геометрією. Отже, повірити, Мерл, пані Алан сказала, що їй теж туго давалась геометрія. Ви уявити собі не можете, як це мене підбадьорило. А коли я вже йшла до пані, Алан зайшла пані Лінд. І що ви думаєте, Мерл? Опікунська рада школи найняла нового вчителя. І це леді. Її звуть панна Мюрріель Стейсі. Правда, дуже романтичне ім'я. Пані Лінд каже, що в Ейвонлі ніколи не було вчительки. І, на її думку, це небезпечне нововведення. Проте, мені здається, буде чудово мати вчительку. І я вже не знаю, як переживу ці два тижні до початку навчального року. Розділ 23. Жертва на вівтарі честі. Однак сталося так, що Ен довелося чекати зустрічі з новою вчителькою значно довше. Минув майже місяць після пригоди з пирогом, присмаченим рідиною для витирання, тож саме на часі мала бути нова незвичайна подія. Були, щоправда, дрібні неприємності, коли, скажімо, Енн через неуважність вилила горщик знятого молока у кошик з клубками вовни в коморі замість відра з пілом для свиней, або, занурившись у мрії, впала з дерев'яного містка прямо в струмок. Через тиждень після чаювання в будинку священника Діана Барів влаштовувала вечірку. Невелике вишукане товариство, запевняла Енн Мерл, тільки дівчата з нашого класу. Вони дуже весело провели час і нічого поганого не сталося доти, поки після чаю вони не пішли до динестого саду барі, вже дещо пересичені іграми і готовими спокуситись будь-якою можливістю щось накоїти. Це їхнє прагнення негайно набуло форми гри у викликання. Тоді викликати було модною розвагою серед місцевих школярів. Гру вели хлопчики, але незабаром вона захопила й дівчаток. Опис усіх дурниць скоєних вайвон лі, того літа через те, що їхніх авторів на це викликали, міг із сумнівом скласти цілу книжку. Перед усім Каріслон заявила, що Рубі джиліс не наважиться залізти на одну з гілок на величезній старій вербі, що росла перед парадними дверима будинку. Зрозуміло, рубі джиліс попри непоборний страх, який у неї викликали величезні зелені гусениці, що вибрали саме це дерево, а також перед гнівом матері, який на неї чекав, раз якби вона розірвала свою нову муслінову сукню, зробила цей подвиг, повністю розтрощивши вище згадану керіслон. Потім Джозі Пай викликала Джейн Ендрюс Проскакати на лівій нозі навколо садової огорожі, не зупиняючись і не опускаючи на землю праву ногу. Дівчинка хоробро спробувала це зробити, але на третьому повороті, знесилившись, вона визнала свою поразку. Оскільки Джозі аж занадто непристойно висловлювала своє торжество, Енширлі викликала їй пройтися парканом, що огороджував сад зі східного боку. Потрібно сказати, що ходіння парканом вимагає більшої спритності і холоднокровності, ніж може здатися тому, хто ніколи цим не займався. Але Джозі Пай хоч була позбавлена тих чеснот, які одразу викликають симпатію оточення, однак володіла вродженим і відшліфованим талантом ходити парканами. От і цього разу вона зробила це з таким недбалим і безтурботним виглядом, який мав засвідчити, що на таку дрібницю її не варто було викликати. Більшість дівчаток виказали їй своє щире захоплення, бо самі не раз постраждали від подібних спроб. Джордзі зіскочила з огорожі, сяючи задоволенням перемоги, і глянула на Ен з викликом. Ен тим часом похитала своїми рудими косами. Гадаю, нічого тут немає особливого. Пройтись коротким низьким парканом. – сказала вона. «Я знала одну дівчинку в Мересвілі, яка могла пройти гребенем даху». «Не вірю», – сказала Джозі рішуче. «Я не вірю, що хтось може це зробити. Ти в усякому разі не зможеш». «Не зможу?» – необачно вигукнула Ен. «То спробуй, якщо можеш», – сказала Джозі зухвало. «Я викликаю тебе вилізти на дах і пройти гребенем над кухною у пані Барі». Ен зблідла, але виходу не було. Вона попрямувала до драбини. Всі п'ятикласниці хором вигукнули О. частково від захоплення, частково від жаху. Ен, не роби цього, благала Діана. Ти впадеш і розіб'єшся на смерть, не звертай уваги на Джозіпай. Це нечесно, викликати на таку небезпечну справу. Я повинна це зробити. Йдеться про мою честь, сказала Ен урочисто. Я пройду гребенем даху Діана, або загину. Якщо розіб'юся на смерть, візьми собі на пам'ять моє колечко з намистин. Серед мовчання, яке враз запанувало навкруги, Ген дісталася коника, випросталася на цій надійній опорі та рушила вперед, ледь усвідомлюючи, що перебуває дуже високо над землею і що ходіння гребенем даху не те заняття, де може стати в пригоді багата уява. Проте вона примудрилася зробити кілька кроків. Перш ніж сталася катастрофа. Дівчинка похитнулася, втратила рівновагу і покотилася вниз нагрітим сонцем дахом, ламаючи й обриваючи гілки віргінського плюща, який вився по ньому. Тільки тоді з грудей переляканих глядачок вирвався крик жаху. Якби ен котилася протилежним боком, то Діана, поза сумнівом, негайно стала б сподкоємицею колечка з намистин. Але, на щастя, вона впала там, де дах нависав над ганком, і падіння в цьому місці було не таким небезпечним. Коли дівчатка, за винятком Рубі Джиліс, яка немов приросла до землі, вибухнувши істеричними риданнями обігли будинок, то знайшли Ен серед обірваних пагонів віргінського плюща дуже блідою і безсилою. Ен, ти жива? — зойкнула Діана, падаючи на коліна біля подруги. О, Ен, дорога, скажи мені хоч слівце, скажи мені, ти жива? На превелике полегшення всіх дівчаток і особливо Джозі Пай, яка попри відсутність уяви, злякалася, що носитиме тяжке клеймо винувати ці ранньої і трагічної смерті однокласниці, Ен, похитуючись, сіла і невпевнено відповіла, так, Діана, я жива, але мені здається, я втратила свідомість. Як це? ридала кері слон. О як це, Ен? Ен не встигла відповісти, бо на сцені з'явилася пані Баррі. Побачивши її, Дівчинка спробувала звестися на ноги, проте одразу впала, різко скрикнувши від болю. «Що трапилось? Що ти забила?» – рішуче запитала пані Баррі. «Щій колотки!» – простогнала Енн. Одіана, будь ласка, поклич твого тати, попроси його віднести мене додому. Я відчуваю, що самі мені надійти. І, напевно, знаю, що не зможу дострибати до будинку на одній нозі, якщо Джейн не змогла зробити цього навіть не в колосаду». саме збирала літні яблука – коли раптом помітила пана Барі, який перейшов дерев'яним містком через трумок і почав підійматися схилом до зелених дахів. На руках він ніс Енн, голова якої безвольно лежала в нього на плечі. Поруч із ним крокувала пані Барі, а позаду тяглася процесія дівчаток. Саме в цей момент Мерл відкрилося все. Разом із несподіваним болем, що вразив її в серце, до неї прийшло усвідомлення того, чим стала для неї Ен. Вона й раніше визнавала, що Ен їй подобається, навіть що вона до неї дуже прив'язалась. Але тепер, мов на крилах, злітаючи з пагорба, вже знала, що Н найдорожче, що в неї є. Пане барі, що з неї сталося? Не своїм від надмірного хвилювання голосом запитала вона, хоч і намагалася бути стриманою і розважливою. Ен, піднявши голову, відповіла сама. «Не рякайтеся, Мерил. Я ходила гребенем даху та впала. Гадаю, що тільки вивихнула кісточку. Але, Мерил, адже я могла й шию зламати, у всьому потрібно бачити хороше». «Я повинна була знати, що щось таки трапиться, якщо дозволю тобі піти на цю вечірку», сказала Мерил риско, хоча й з деяким полегшенням. «Несіть її сюди, пане Барі, і покладіть на диван. Боже мій, та вона непритомна». Так воно й було. Здійснилося ще одне палке бажання Н. Змучена болем, вона втратила свідомість. Меттю, поспішно відкликаний з поля, негайно поїхав за лікарем, який констатував, що травма серйозніша, ніж передбачалося, нога була зламана в щиколотці. Того вечора, коли Мерел піднялася в кімнатку, де лежала Н з побілілим від болю обличчям, з ліжка її привітав жарібний вигук. «Вам мене дуже шкода, Мерел? «Усе сталося з твоєї власної провини», – відповіла та, зачиняючи віконниці й запалюючи лампу. «Саме тому ви мали б мене пожаліти», – сказала Енн. «Одна думка про те, що все це моя власна вина, робить це випробування таким важким. Якби я мала право звинувачувати кого-небудь іншого, мені було б набагато легше. А що зробили б ви, мерили, якби вас викликали пройти гребенем даху?» Я залишилася б стояти на твердій землі і дозволила викликати мене скільки завгодно. «Що за нісенітниця?» – відповіла Мерл. Ен зітхнула. «Так, але у вас така сила волі, Мерл, а в мене її немає. Я просто відчула, що не зможу винести презирства Джозі Пай. Вона тріумфувала б через свою перемогу наді мною все життя. Гадаю, мене покарано так суворо, що ви не повинні на мене сердитись, Мерл». Виявилося, що втрачати свідомість ані краплі неприємно, і лікар зробив мені страшенно боляче, коли вправляв ногу. Я не зможу ходити шість або сім тижнів, і не побачу нову вчительку, адже вона вже більше не буде новою, коли я піду в школу. І гіл, і всі інші обженуть мене в навчанні. О, я найнещасніша зі смертних, але з усіх сил старатимуся все це мужньо перенести, якщо тільки ви не сидитиметесь на мене Мерл. «Ну-ну, я не серджуся», – сказала Мерл. «Тобі не пощастило, звичайно, і як ти сама визнаєш, страждатимеш, а тепер постарайся з'їсти щось. «Як це добре, що в мене багата уява», завважила Ен. «Вважаю, саме вона допоможе мені все це пережити. А що роблять люди, в яких немає уяви, коли вони ламають собі кістки? Як гадаєте, Мерл?» Ен мала всі підстави не раз благословити свою уяву за сім нудних тижнів. Втім, Її відвідувало багато гостей. Не було й дня, щоб не забігали однокласниці, і приносили не тільки квіти й книжки, а й розповідали про все, що відбувається в шкільному світі Ейвонрі. «Усі такі добрі до мене, Мерил», – щасливо зітхала Енн, коли вперше, накульгуючи, пройшлась з кімнатою. «Не дуже то приємно бути прикутою до ліжка, але в цьому є і користь, Мерил. Тоді можна дізнатися, як багато в тебе друзів». А як мене потішило те, що навіть ректор недільної школи, пан Белл, приходив провідувати? Він справді дуже хороша людина. Неспорідна душа, звісно. Але він мені все одно подобається. Тож шкода, що я критикувала його молитви. Тепер вірю, що він говорив від душі. Просто дещо відсторонено. Мабуть, звик говорити так, ніби його все це не дуже цікавить. Я йому про це натякнула?» Розповівши, як усередині намагалася зробити мої маленькі особисті молитви цікавими. Натомість він розповів мені, як зламав щиколотки, коли був маленьким. Дивно подумати, що пан Бел колись був хлопчиком. Навіть моя уява, схоже, має межі, бо все одно побачила його з сивими бакінбардами і в окулярах, тільки маленьким. А ось пані Алан дуже легко уявити маленькою дівчинкою. Вона приходила до мене 14 разів. Хіба не привід пишатися, Мерил, адже дружина священника так багато турбот, яка приємна гостя, ніколи не скаже, що це була моя власна вина, і не висловить надію, що це нещастя зробить мене кращою. Це ще раз говорила мені пані Лінд, коли приходила перевідувати. Ще й таким тоном, наче сподівається, але далеко в цьому не впевнена. Навіть Джозі Пай приходила. Я прийняла їй дуже вічливо, бо, гадаю, їй неприємно, що вона викликала мене пройти гребенем даху. Якби я загинула, її все життя мучили б трішки до корисумління. Діана, як вірна подруга, приходила щодня до мого самотнього ложа, щоб утішити. Але, о, найрадіснішим днем для мене стане той, коли піду до школи, бо почула так багато цікавого про нову вчительку. Всі дівчатка твердять, що вона дивовижна. Діана каже, що в неї чудове світле кучеряве волосся і чарівні очі. Вона красиво одягається, а буфів на рукавах суконь найбільше, ніж у всіх інших виванлі. Ще два тижні п'ятницями вона влаштовує у школі виступи, на яких кожен декламує який небудь у рибок або бере участь у діалозі. О як чудово навіть подумати про це! Джо Пай каже, що терпіти не може цих декламацій. Але це просто тому, що у Джозі так мало уяви. Діана, Рубі Джиліс і Джейн Ендрюс розучують до наступної п'ятниці діалог під назвою «Ранковий візит». А в ті п'ятниці, коли немає виступів, пана Стесі веде всіх до лісу на урок «Просто неба». Вони вивчають папороті, квіти й птахів. Щодня перед заняттями та після них бувають фізичні вправи. Пані Лінд каже, що вона ніколи не чула нічого подібного. А таке може статися тільки в тому разі, коли на посаду беруть не вчителя, а вчительку. Та, на мою думку, це чудово. Сподіваюсь, що в пані Стесі я знайду споріднену душу. «Що мені цілковито очевидно, Енн? – сказала на все це мерил. Так це те, що при падінні з даху будинку Барі язик твій нітрохи трохи не постраждав». Розділ 24. Концерт від пани Стесі та її учнів. І знову був жовтень коли Ен повернулася до школи. Чудовий жовтень, весь в пурпурі і золоті, з тихими ранками, коли чаші долин були сповнені ніжними туманами, немов дух осені заповнив їх, щоб сонце могло пити з них до денця. Тумани переливалися всіма барвами, аметистовим, перловим, сріблястим, рожевим і дим блакитним. Роса була такою рясною, що поля виблискували, немов срібна парча а в порослих густим лісом долинах лежали такі купи листя, що при кожному кроці лунали гучний хрускіт та шелестіння. Над березовою доріжкою ніби розкинувся жовтий намет, а папороті уздовж неї зів'яли і потемніли. У повітрі стояв приємний гострий запах осені, який бадьорив маленьких дівчаток, які охоче крокували до школи. Як було приємно знову сісти за парту поряд з Діаною, побачити Рубіт Джиліс, що привітно кивала головою через прохід між рядами, отримати милу записочку від Керрі Слоун і кращий шматочок смолистої жуйки від Джулі Бел із задньої парти. Коли Ен точила олівець і розкладала на парті картинки, в неї вирвався глибокий подих щастя. Поза всяким сумнівом, життя було дуже цікавим. У новій учительці Енн знайшла ще одного вірного і корисного друга. Панна Стейсі була енергійною і симпатичною молодою жінкою зі щасливим даром завойовувати і на роки зберігати прихильність своїх учнів, а також здатністю пробуджувати те краще, що заклала в них природа. Енн розпускалася як квітка під цим цілющим впливом і не стомлювалася звітувати про шкільні справи і плани, приязному Меттію та завжди критично налаштованій Мерл. Я люблю пану Стесі всім серцем Мерл. Це справжня дама, і в неї такий мелодійний голос. Коли вона вимовляє моє ім'я, я інстинктивно відчуваю, що я для неї Анна, а не Ен. Сьогодні після обіду ми декламували. О, шкода, що вони не чули, як я декламувала Марію Стюарт, королеву Шотландії, вкладаючи всі вірші, всю душу. Рубі Джиріс сказала мені дорогою додому, що від того, як я сказала рядок «Відтепер прощай, о серце жіноче моє», в неї кров застигла в жилах. «Може, ти мені щось теж на днях продекламуєш у корівнику?» – запропонував метью. «Охоче», – сказала Ен задумливо. «Проте, боюся, в мене не вийде так само добре. Це буде зовсім не так бентежно, як коли перед вами повний клас, який, задемувавши подих, дослухається до кожного слова». «Напевно, я не зможу зробити так, щоб у вас теж кров застигла в жилах». «Пані Лінд каже, що в неї кров застигла в жилах минулої п'ятниці, коли вона побачила, як ваші хлопчики лізли за воронячими гніздами на верхів'я тих високих дерев, що на пагорбі сім'ї Белл», – ставила Мерл. «Дивуюся, що пан Стесі це заохочує». «Але нам вони були потрібні для уроку природознавства», – пояснила Енн. Панна Настейсі проводить їх просто неба. І так добре все пояснює, Мерл. А потім ми пишемо твори. Мої завжди найкраще. Не слід бути такою самовпевненою. Судити про твої твори може тільки вчителька. Саме вона це й сказала, Мерл. І я зовсім не самовпевнена. Та це й неможливо через мою тупість в геометрії. Втім останнім часом я починаю її трошки краще розуміти. Панна Настейсі так добре пояснює. Але все одно... Я ніколи не зможу домогтися успіху в цьому предметі і запевняю вас це принизливе почуття. Зате я дуже люблю писати твори. Зазвичай пан Настисі дозволяє нам вибирати вільні теми, але наступного тижня ми писатимемо про яку-небудь видатну постать. Так важко вибрати, про кого писати. Дуже багато видатних людей жило на світі. Як це, мабуть, чудово – бути знаменитим і щоб після смерті про тебе писали твори. О, як я хочу стати знаменитою. Коли виросту, то вивчуся на медсестру і разом з Червоним Хрестом відправлюся на поле битви, як посланниця Милосердя. Ну, зрозуміло, якщо я не поїду за кордон як місіонерка. Це було б дуже романтично. Але щоб стати місіонером, потрібно бути дуже хорошим. А це може виявитись для мене каменем спотикання». А ще в нас щодня бувають фізичні вправи, бо вони допомагають розвинути грацію і покращують травлення. Покращують – нісенітниця, сказала Мерл, яка вважала фізичні вправи безглуздим заняттям. Але і уроки «Просто неба», і декламації п'ятницями, і фізичні вправи померкли у світлі проєкту, який пан Настейсі запропонувала школярам у листопаді. Він полягав у тому, що учні повинні були підготувати концерт і показати його публіці напередодні Різдва з похвальною метою зібрати кошти на шкільний прапор. Вся школа із захопленням сприйняла цю пропозицію. Проте найбільше з цього приводу хвилювалася Енн Ширлі, віддавшися цій справі всією душою і серцем. Її стримувала своїм несхваленням лише Мерл, яка вважала, що вся ця затія – непотрібні пустощі. Тільки забиваєте собі голову дурницями та втрачаєте час, який могли б приділити навчанню, – бурчала вона. Я проти того, щоб діти влаштовували концерти і бігали по репетиціях. Як наслідок вони стають пихатими та звикають тинятись без діла. Але подумайте, яка благородна мета, – захищалася Ен. Прапор посилюватиме в нас дух патріотизму, Мерл. Дурниці, саме про патріотизм ви найменше думаєте, усе, що вам потрібно – це розважатися. Але якщо можна поєднати патріотизм і розвагу, хіба це погано? Це справжнє задоволення – готувати концерт. У нас буде шість хорових пісень, а Діана співатиме соло. Я беру участь у двох діалогах – кампанія з боротьби проти пліток і королева фей. Хлопчики теж представлять діалог. А ще я декламуватиму два вірші. Мене прямо Тремтіння проймає, коли я про це подумаю, але Тремтіння дуже приємне. Під кінець буде жива картина «Віра, Надія, Любов». Діана, Рубі та я – всі в білому, з розпущеним волоссям. У мене роль Надії, тому складу руки ось так, а очі підійму до неба. Я збираюся розуршувати вірші на горище, тож не лякайтеся, якщо почуєте мої стогони. Мені в одному вірші потрібно не самовито стогнати, а це дуже важко. Видати хороший артистичний стогін, Мерил. Джозі пайне не задоволена. Бо їй не дали роль, яку вона хотіла, королеви феї. Але це було просто смішно. Хто коли чув про таку гладку королеву феї, як Джозі? Нею буде Джейн Ендрюс, а я – однією з придворних дам. Джозі каже, що руда фея так само смішна, як і гладка фея, але я намагаюся не звертати уваги на те, що говорить Джозі. У мене на голові буде вінок із білих троянд, а Рубі Джиліс позичить мені свої туфельки, бо в мене немає туфель. А феям конче потрібно мати туфлі, ви ж знаєте. Хіба можна уявити фею в черевиках? Правда, не можна? Особливо в черевиках з окутими носками. Ми прикрасимо зал хвойними гілками і вінками з вплетеними в них червоними паперовими трояндами. А коли глядачі розсядуться, то увійдемо в зал парами, одна за одною. А Ема Вайт гратиме на органі марш. «О, Мерл, я знаю, ви без ентузіазму ставитесь до цього». Але хіба не сподівайтесь, що ваша Ен відзначиться на цьому концерті? Усе, на що я сподіваюся, то це на твою добру поведінку. А зрадію тоді, коли цей хаос буде позаду, а ти зможеш нарешті заспокоїтись і взятись за справу, а то голова в тебе забита діалогами, стоганами і живими картинами. А щодо твого язика, то просто дивуюся, як він у тебе не зносився остаточно. Ен зітхнула і попрямувала до клуні, поблизу якою метю колов дрова. Молодий місяць, що сяяв на західному небі, заглядав у двір через горі сучки тополь. Ен влаштувалася на одному з полін і заговорила з метю про майбутній концерт, впевнена, що знайде в ньому прихильного та вдячного слухача. Ну, гадаю, це буде дуже хороший концерт, і, звичайно ж, ти добре впораєшся зі своєю роллю, сказав він, усміхаючись. Ен усміхнулася йому у відповідь – ці двоє були найкращими друзями. І Меттю не раз дякував своїй щасливій зорі, що не має ніякого відношення до виховання Ен. Це було винятковою справою Мерл. Якби він мав до цього відношення, то поза сумнівом йому довелося розриватись між почуттям і обов'язком. А так він міг псувати Ен за висловом Мерл, хоч греблюгати. Але це було зрештою не так і погано. Час від часу оцінювати чесноти так само корисно, як і постійно сумлінно виховувати. Розділ 25. Метью наполягає на буфах. Метью пережив неприємні 10 хвилин. Це сталося одного холодного грудневого вечора, коли вже сутінках він сів на ящик з дровами в кутку кухні, щоб зняти свої важкі чоботи і, навіть не підозрюючи, що Н з однокласницями репетирувала в маленькій вітальні. Дівчата юрбою пробігли через передпокій і заскочили на кухню, де залишили верхній одяг. Вони не помітили метью, який збентежено відскочив у тінь із чоботом в одній руці та шевським ріжком у другій. Він боязко спостерігав за ними протягом вищезгаданих десяти хвилин, поки гості надягали шапочки і пальта та базікали про діалог і концерт. Спочатку Метю здалося, що Ен нічим серед них не виділялася, сяючі очі, жваве обличчя. Відтак, навіть попри свою сором'язливість і неспостережливість, зазначив, що і колір обличчя в Н яскравіший, і очі більші променисті, та й риси обличчя тонші, а ще раптово усвідомив, що була відмінність, яка не могла права на існування. Але в чому вона полягала? Не міг збагнути. Це питання мучило Меттю ще довго після того, як дівчатка рушили довгою схопленою морозом стежкою, а Ен сіла за книжки. Він не міг звернутися з цим питанням до Мерл через впевненість, що вона радше презирливо відповість щось на кшталт, що єдина різниця, яку вона бачить між Ен та іншими дівчатками – як це те, що ті іноді мовчать, а Ен ніколи. Щоб розібратися в цій проблемі, він, як і зазвичай, вдався до своєї рятівної трубки до великого незадоволення Мерл. Після двогодинного коріння і наполегливих роздумів Меттю зрозумів, у чому полягала проблема. Ен була одягнена не так, як інша дівчатка. Чим довше Меттю розмірковував, Тим очевиднішим для нього ставало те, що Ен ніколи не була одягнена, як інша дівчатка. Мерл постійно шила їй прості темні сукні одного незмінного фасону. Якщо Меттіо і знав, що є така річ, як мода, то цим його пізнання і обмежувалось. Але сьогодні він переконався, що рукава на сукні Ян зовсім не такі, як в інших дівчаток. Знову згадав з Райкою її однокласниць. Всі вони були у веселих, червоних, блакитних, рожевих, білих вбраннях. І задумався, чому Мерил завжди одягає її так похмуро й некрасиво. Звичайно, так, напевно, мало б бути Мерил краще знала, що робить адже вона виховувала Ен, ймовірно, цим досяглися якісь незбагненному мудрі цілі. Але, поза сумнівам, не буде ніякої шкоди, якщо в дівчинки з'явиться хоч одна гарненька сукенка, що небудь на зразок тих, які зазвичай носить Діана Барі. Метью вирішив що саме таку подарує Енна Різдво, до якого залишилося всього два тижні. Тоді це не буде розглядатися як невиправдане втручання не в свою справу. І Метю, зітхнувши від задоволення, відклав обік трубку і пішов спати. А Мерл, повідчинявши всі в двері, заходилася провітрювати будинок. Наступного дня Метті відправився в Кармоді купувати сукню. Він був рішуче налаштований швидко покінчити з цією справою, але також підсвідомо відчував, що вона виявиться для нього неабияким випробуванням. Були речі, які Метті вмів купувати і при цьому непогано поторгуватися, проте розумів, що нині йому доведеться віддатися на милість продавця. Після довгих роздумів Метті обрав магазин Семіола Лоусена – замість того, щоб завітати до Вільяма Блера, в якого кадберти завжди робили покупки. Це було для них майже такою справою совістю, як відвідувати пресвітеріанську церкву і голосувати за консерваторів. Однак у Вільяма Блера часто обслуговувались покупців дочки, а Меттю боявся їх як вогню. Щоправда, він все-таки міг наважитись, коли б точно знав, чого хоче. Проте в справі, яка потребувала пояснень і консультацій, Меттю хотів, щоб за прилавком стояв чоловік. Тож він піде до на де його зустріне Семіуал або його син. Та, на жаль, Метю не знав, що Семіул недавно розширив торговельну справу і теж найняв продавчиню. Це була племінниця його дружини, елегантна юна особа з високою зачіскою в стилі помпадур, великими живими карими очима і надзвичайно широкою і бентежною усмішкою. Одягнена вона була в красиву сукню, а на руках носила по кілька браслетів, які виблискували, гриміли і дзвякали, сповіщаючи про кожний рух. Побачивши її за прилавком, Метю неймовірно збентежився, а від дзвону браслетів втратив залишки спокою. «Чим можу служити, пане Кадберт?» – запитала панна Люсила Харрис, весело й кокетливо, легко поплескаючи по прилавку обома руками. «Є у вас якісь?»